אמן ואמן, תודה רבה בנות על הנגינה כל כך יפה והמרגשת גם הייתי מוסיף, מאוד יפה. אני רוצה לאחל קודם כל לכולם שבת שלום, גם למי שלא איחלתי לו שבת שלום עדיין, שאלוהים יברך את כולנו, המסר הזה שאנחנו נקבל היום מאלוהים הוא מסר שאני מאמין שחשוב לכל אדם מאמין בחיים שלו. מסר של תקווה ואהבה. <מח> <מח> הפרשה שלנו היום, הסיפור מהתורה, נקרא פרשת <מח> <מח> <ואת> חנן, <מח> נכון, פרשת ועטחנן, שנמצאת בפרק, בין פרקים 3 ל-7, 3.23 ל-7.11, תזכרו את הפרקים האלה. בפרשת ועטחנן יש סיפור מאוד, קודם כל אישי ודי נוגע ללב של משה שהוא בעצם ממשיך לדבר עם עם ישראל אבל מזכיר להם שהוא התחנן לאלוהים לתת לו להיכנס לארץ המובטחת החיים של משה עומדים אה, להסתיים הוא יודע שהוא כבר לא ייכנס לארץ המובטחת והוא מספר לעם שהוא התחנן לאלוהים שייתן לו להיכנס, אבל אלוהים לא נענה לבקשתו, לא נענה לבקשתו של משה אה, לתת לו להיכנס, למרות התחנונים הגדולים שלו. למרות זאת, משה איננו מפסיק לשרת את העם כמנהיג שלהם. הוא ממשיך לעשות בעצם את מה שהוא היה צריך לעשות, ובקטע שלנו היום בפרשה, משה שואל את העם כמה שאלות. בואו נפתח בדברים פרק 4, פסוקים 31 עד 35. אם אפשר לקרוא לנועה, יש פה משהו שלא שמת. לא, לא, אני לא אמרתי. אה, השארת שם את המצלמה? אוקיי, בסדר. הבנתי, אוקיי. פרק 4, פסוקים 31 עד 35. בואו נקרא ביחד. כי אל רחום משה מדבר אל העם ומספר להם על האלוהים שלהם ואומר להם אל רחום אדוני אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם אנחנו שומעים את המילים האלה הלב שלנו מאוד שמח מהמסר הזה משה פונה אל העם ואומר להם תשאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ למקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנייק הדבר הגדול הזה? או הנשמע כמוהו? איזה דבר הוא מדבר? השמע עם, קול אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת עתה ויחי? משה אומר לעם, תגידו, אתם שמעתם פעם דבר כזה מדהים? שעם, שמעתם על איזה עם ששמע קול של אלוהים ונשאר חי? פסוק שלושים וארבע הוא שואל אותם עוד שאלה או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך? השאלות האלה בעצם הן לא שאלות שמשה מצפה מהעם לענות עליהן מכיוון שהן שאלות היפותטיות כמובן הוא שואל אותם האם בעצם עם כמוכם, יש עוד עם, סליחה, כמוכם שחווה חוויות כאלה עם אלוהים? האם אתם יודעים מה אלוהים כזה שעשה את כל הדברים האלה? האם אתם יודעים מה הוא מסוגל לעשות לכם, בחיים שלכם? בעתיד שלכם? תזכרו מה שהוא עשה בעבר ותגלו מה הוא יכול לעשות בעתיד. משה מסיים את הקטע הזה בפסוק שלושים וחמש בקביעה הבאה אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוהים אין עוד מלבדו משה מזכיר לעם מהניסיון שלהם שאלוהים הוא היחיד ואין עוד אלוהים מלבדו למה משה צריך להזכיר להם את זה בצורה כל כך כל כך דרמטית מכיוון שמשה, כמה שהוא ישתדל להיות דרמטי, הוא לא יצליח להיות דרמטי יותר מהאירוע עצמו שהוא שואל אותו עליו. <אח> אנחנו לא תמיד זוכרים או חושבים על מי הוא האלוהים. האם יש לו תוכניות בשבילנו? <אח> האם החיים שלנו חייבים להמשיך באותו כיוון, גם אם אנחנו לא מרגישים שאנחנו מתקדמים? למקום כלשהו. בספר מלכים א', פרק 17, מסופר על הנביא אליהו שהוא הביא מסר של חורבן למלך אחאב, למלך ישראל. שלוש שנים, הוא אמר לו, לא יהיה גשם אלא רק על פי דבר ה'. זה האלוהים שאתם עובדים הוא יכול לקבוע כמה זמן לא ירד גשם, הוא יכול להחליט החלטות שאף אחד לא יכול להחליט, רק אלוהים לבדו יכול להחליט. והנביא אליהו פונה אל המלך ואומר לו, תקשיב, שלוש שנים לא יהיה גשם. אתם יודעים, אנחנו חיים במדינה שגם אם לא ירד כמה שנים גשם, אנחנו איכשהו נצליח להחזיק מעמד. אבל בתקופה ההיא אין גשם, מה, מה בעצם התוצאה? רעב, רעב, התוצאה היא רעב וכמובן סבל גדול מאוד לכל התושבים. מלכים א' 17:1 ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. זמנים קשים מאוד עומדים להגיע ולעם ישראל צפויות שלוש שנים של בצורת קשה. העם עזב את אלוהים, ובמקום אלוהים הם החלו לעבוד את הבעל, ואלוהים רוצה להראות להם מהם מה התוצאות של העזיבה של אלוהים. <אח> הוא רוצה להראות להם מי נותן גשם, הוא רוצה להראות להם מי מצמיח את הלחם, הבעל או אלוהים? פרשת ואתחנן מציגה את אלוהים בצורה שאיננה מתפשרת. ללא אלוהים אתם אבודים. אלוהים חייב להיות בחיים שלכם. הגשם שיורד מהשמיים, שפע הברכות בחיים שלכם, כולם באים מאלוהים. ובלעדיו אנחנו אבודים. זה מסר שאין לו פשרות. הפרשה שלנו היום נוגעת בזה, ו... רגע לפני שהעם נכנס לכנען, אלוהים רוצה שהם ידעו. אתם נכנסים לארץ שבעצם אתם לא תוכלו לחיות שם בלעדיי. אתם לא תוכלו לכבוש את הארץ בלעדיי. שום דבר שאתם תעשו לא תוכלו לעשות בלעדיי. עם ישראל בזמן של אחאב שכח את זה. עם ישראל בזמן של אחאב היה עובד אלילים, היה עובד את הבעל, אבל הוא היה חייב להבין את האמת הזאת. אליהו, הנביא הנאמן לאלוהים, מקבל מאלוהים הוראה. הוא נשאר, אתם זוכרים מה אליהו אמר, הוא התלונן לאלוהים והוא אמר לו, אני רק לבדי נשארתי, נכון? אלוהים אמר לו, אל תדאג, יש עוד שבעת אלפים שלא קראו למי? בעל. לבעל. אליהו אחד מהשבעת אלפים נאמן לאלוהים, רוצים להרוג אותו, הוא בורח. הוא בורח והוא מסתתר בנחל כרית שליד הירדן. הוא מקבל הוראה מאלוהים ללכת לשם. הוא מספר בעצם לנביא אליהו אלוהים שיקרה שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר לו, לך, פסוק שלוש ויהי דבר אדוני אליו לאמור לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית אשר על פני הירדן והיה מהנחל תשתה אוקיי כבר טוב יש מים ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם וילך ויעש כדבר אדוני וילך וישב בנחל כרית אשר על פני הירדן ואכן זה מה שקרה העורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה ויהי מקץ ימים ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ אלוהים מספר לאליהו שהוא שולח אותו לשם שבעצם הוא ציווה על עורבים להביא לו אוכל והוא מצווה עליו אה, להימצא במקום הזה להסתתר עד הודעה חדשה אליהו עושה את מה שאלוהים אומר לו ובאמת זה מה שקורה כמו שאמרנו העורבים מטפלים בו כל הזמן הזה אליהו צריך להיות במקום שהוא צריך להיות כמובן מטופל אך ורק על ידי אלוהים לשרוד במצב הזה על ידי הציווי והבילה של אלוהים אלוהים רוצה ללמד את אליהו כמה דברים הדבר הראשון בהם זה להיות צייתן. צייתנות לא מסובכת, צייתנות ללא פשרות, צייתנות פשוטה, פשוט לעשות את מה שאלוהים אומר. לציית לדבר אדוני ולעשות את מה שהוא אומר, גם אם זה לא ממש נשמע הגיוני. גם אם זה לא נשמע הגיוני לעשות את זה. לחיות חיים במדבר רחוק מחברת בני אדם. לא לחשוב על התוצאות, אלא לעשות את מה שאלוהים אומר, וזה ציות פשוט. אלוהים מבקש מאיתנו דברים שהדרך לעשות אותם היא מאוד פשוטה, אבל לא קלה. בכל זאת, הנאמנות של אליהו היא המפתח להצלחה שלו, היא המפתח להישרדות שלו. הלקח השני שאלוהים רוצה ללמד את אליהו, זה לבדוח בברכות של אלוהים. הוא צריך לבטוח באלוהים שיספק לו את כל הצרכים שלו בדרך של אלוהים, גם אם זה לא ממש ממש הגיוני. מה הדבר הראשון בעצם שאתם חושבים שעורבים עושים כשהם מוצאים אוכל? <אח> כן. האם ראיתם פעם איזה עורב נדיב שנותן אוכל למישהו אחר? כמובן שלא. עורבים אפילו חוטפים אחד מהשני. העורבים הם גם אוכלי נבלות, כמובן שבמצב רגיל העורבים היו מחכים שאליהו ימות כדי שהם יוכלו לאכול גם אותו, נכון? אבל אנחנו רואים בעצם שהעורבים קיבלו פקודה להיות המשרתים של אליהו ישירות מאלוהים. אתם לא שומעים את אליהו מתלונן, העורבים הם ספקי האוכל שלו <תלונות, תלונות על האוכל אין, אתם בטח לא חושבים שהעורבים דאגו כל כך שהאוכל יהיה נקי, נכון? שזה יהיה מסודר. כשעורב מביא אוכל, הוא לא מביא את צלחת. הדרך שאליהו היה צריך לחיות, הייתה דרך של בדידות, דרך של לסמוך על אלוהים. כשהעורב עף משם, אליהו לא יודע אם הוא יחזור בבוקר. אתם הייתם סומכים על העורבים? שיבואו בבוקר ובערב להביא לכם לחם ואוכל? הייתם יודעים שהם יחזרו אך ורק אם אתם הייתם בטוחים בהבטחות של אלוהים. הלב שלכם היה שקט. <ש> <ש> זה לא אורבים, זה אלוהים. הם הם של אלוהים. <ש> <ש> אתה הראת לדעת, משה אומר, לעם. זה הלקח שגם משה רוצה ללמד את עם ישראל בפרשה שלנו. אתה הראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אין עוד אלוהים שיכול לדאוג לכם. אין עוד אלוהים שיכול לדאוג לעם ישראל שירד גשם. הבעל לא יכול לעזור להם. איזה דבר טיפשי זה ללכת לעבוד פסל. האם הפסל יכול לדאוג לך? כמובן שלא, אבל עם ישראל נפל בתוך עבודת האלילים ואלוהים רצה להזכיר להם, אין עוד אלוהים מלבדי. אתם צריכים את אלוהים כי בלעדיו אתם אבודים, אבל אם אלוהים הערבים האנוכיים יהיו המשרתים שלכם. אלוהים אומר אני אדאג לכם וגם לנו היום, בואו נפתח את האוזניים שלנו ונקשיב אלוהים אומר אני אדאג לכם בדרכים, בדרך שאף אדם לא יכול לדאוג לכם אם יגיעו לכם ימים שאתם לא תוכלו לראות עזרה מאף בן אדם, תדעו שאלוהים יכול לפעול גם עם עורבים גם דרך דרכים שבן אדם לא יכול לפעול השאלה הזאת מי יכול איזה אלוהים יכול לדאוג לכם? רק אלוהי ישראל? זאת שאלה שמאוד דומה לשאלות ששאל משה את עם ישראל. מי יכול לצוות על עורבים לתת אוכל למישהו? לאיזה עם יש אלוהים כזה? הלקח השלישי שאלוהים רצה ללמד את אליהו בחוויה שהוא חווה שם, שלפעמים גם הברכות שאנחנו מקבלים מאלוהים, מתי שהוא, נגמרות לפי הרצון שלו. <אח> אלוהים הוביל את אליהו לנחל שבסופו של דבר התייבש. הרבה פעמים בחיים אנחנו מודרכים על ידי אלוהים ומקבלים ממנו ברכות, אבל לפעמים אנחנו מגיעים למצב שהברכות האלה נגמרות. אולי העבודה הטובה שקיבלנו פעם פתאום כבר לא קיימת, לאלוהים יש פתאום דלת אחרת שנפתחת. התוכנית של אלוהים לא הייתה שאליהו יבלה את כל החיים שלו בנחל כרית, נכון? הוא היה צריך לשמור עליו עד שיגיע הרגע כדי שהוא יוכל להשתמש באליהו לצרכים שלו. לפעמים הנחל מתייבש וצריך להמשיך ללכת. וזה בדיוק מה שקרה עם אליהו, הוא ראה שהמים בנחל זה היה תהליך, זה לא קרה בבת אחת, לאט לאט המים בנחל החלו לרדת, הם הולכים ומתייבשים, אבל הוא עדיין מחכה בסבלנות לראות מהם התוכניות של אלוהים לחיים שלנו, לחיים שלו, סליחה. גם אנחנו צריכים אה, לחיות כך את החיים. אלוהים רוצה שאנחנו נבטח בו ולא במים של הנחל. בוא נבטח באלוהים של הנחל ולא במים שבנחל אנחנו צריכים להיות מודרכים על ידי אלוהים גם כאשר מימי הנחל מתייבשים וגשם איננו נראה באופק ההדרכה מאלוהים תגיע והיא באמת הגיעה, היא לא איחרה להגיע העורבים והנחל סיימו את התפקיד שלהם העורבים יכולים עכשיו כבר ללכת לאכול לבד, הם לא צריכים לבוא לשרת את אליהו המים של הנחל נגמרו ולאליהו המתינה משימה חדשה אם אתם נמצאים במצב כזה שכבר אין מים בנחל כשאתם רואים את הנחל מתייבש ואין אור בקצה המנהרה אלוהים אומר לנו אל תתייאשו אם אתם מאמינים שאתם איתי אני לא אעזוב אתכם המים של הנחל לא יצילו אתכם אני אציל אתכם, אני האלוהים שלכם, אין עוד אלוהים בלעדיי, זה המסר שהיום משה בפרשה רוצה שעם ישראל וגם אנחנו נבין. אנחנו נמצאים פה על פני האדמה לזמן קצר יחסית, כל אחד והזמן שלו. אלוהים רוצה שאנחנו נדע שאנחנו בידיים שלו, אבל לא סתם בידיים שלו, ואנחנו נגלה את זה. כשאנחנו בידיים שלו גם אורבים יביאו לנו אוכל אבל אנחנו לא חיים כדי לחיות בנחל כרית כדי שאורבים יביאו לנו אוכל יש לו מטרה לשמור על החיים שלנו ועכשיו אליהו יוצא בשביל המטרה הזאת מלכים א' 17 אנחנו ממשיכים מפסוק 8 אליהו מקבל הוראה חדשה ויהי דבר אדוני אליו לאמור לאליהו קום לך צרפת אשר לצידון וישבת שם הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך שימו לב למילה הראשונה בפסוק תשע המילה היא קום איפה אתם שמעתם נביא שאלוהים אמר לו קום פעמיים יונה נכון נכון נכון נכון אלוהים אומר לו קום לך צרפת כמו שאמר ליונה קום לך לנלווה העיר הגדולה אתם יודעים משהו מעניין? זה לא היה ממש רחוק מהקונטקסט אה, של אה, יונה. יונה קם וברח. מדוע הוא ברח? האם הוא אהב את אנשי ננווה? לא. הוא רצה לברוח כמה שיותר רחוק מהפגאנים האלה. אתם יודעים שאליהו היה באותו מצב? אליהו מקבל הוראה מאלוהים ללכת לצידון, לצרפתה לצידון. אני מאמין שהיה מאוד קשה לאליהו לקבל מאלוהים את ההוראה הזאת כמו שהיה קשה ליונה. אתם יודעים שאיזבל, זאת שרודפת אותו, זאת שרוצה להרוג אותו, אשתו של אחאב, היא, היא בעצם הייתה הבת של מלך פגני שהוא היה בעצם אה, עובד אלילים, עובד את הבעל, במקום המרכזי של עבודת הבעל. אתם יודעים איפה זה היה? זה היה צידון. צידון זה היה המקום ששם היה המקום הגדול ביותר שעבדו את הבעל. עבודת אלילים הכי גדולה שיכולה להיות. לשם אתה שולח אותי? אליהו יכול היה לומר. אבל אלוהים אומר לו, לך דווקא למקום שבו נולדה איזבל, המלכה. איזם. לך למקום ששם יש הכי הרבה עובדי אלילים. אתה לא סתם שרדת בנחל קרית אתם יודעים מה המשמעות של המילה קרית בעברית? משהו שנכרת, אוקיי? נחל קרית מקום שבו הרבה סיכויים לפי השם לפחות לא היה לאליהו אם אלוהים לא היה איתו מנחל קרית אתה הולך לצרפת אתם יודעים מה המשמעות של השם צרפת? מה זה נקרא לצרוף? צורף, לקחת מתכת ולהמיס אותה, נכון? ולהוציא ממנה ולזכך אותה ולעשות ממנה זהב טהור. מעניין שמנחל כרית, איפה ששם אין הרבה סיכויים לחיות, הוא שולח אותו למקום ששם צריך לזקח יש הרבה מה לעבוד שם בצרפת, יש הרבה הרבה מה לעשות, הוא שולח אותו לשם. אלוהים שולח את הנביא שלו למקום מרכזי של עבודת אלילים גם שם יש בני אדם <acted> התגובה של אליהו אחרי החינוך שהוא מקבל בנחל כרית היא לציית <ע vak> הוא מציית, הוא יודע מי האלוהים שלו הוא הולך למקום בעצם שלא רק שרוי בעבודת אלילים, אלא המצב שם לא יותר טוב מהמצב בישראל. המצב של הצידונים לא היה שונה. גם הגשם פסח עליהם. כל מי שהיה שותף לעבודת אלילים, עם ישראל ועובדי האלילים בעצמם, העם הצידוני, הם סבלו כי הבעל לא יכול לעזור. הבעל לא מוריד גשם. רק אלוהי ישראל יכול לעזור. בפרשה שלנו אלוהים מזהיר את העם במפורש ותשימו לב בחלק, בפרק 6 של הפרשה שלנו היום, מפסוק 10 עד 15, משה מזהיר את העם ואומר להם והיה כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילית ובורות חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת וואו איזה, איזה הבטחות אבל בפסוק 12 יש גם אזהרה הישמר לך והוא פונה לכל אחד מאיתנו שאנחנו לא נשכח. הישמר לך פן תשכח את אדוני אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תישבע. לא תלכון אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם. חס וחלילה שתעבדו את הבעל. כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך פן יחרה אף אדוני אלוהיך בך וישמידך מעל פני האדמה. וואו, זה מתחיל ככה עם הבטחות מאוד מאוד גדולות, תבוא, תאכל, תצבע, תהנה, אבל, אבל, אל תשכח מי נתן לך את כל זה. אם אתה תשכח, המצב שלך יוביל אותך להשמדה בסופו של דבר. אתם שמים לב איך זה מתאים בעצם לתקופה של עם ישראל בזמן של אחאב. כל מה שבני ישראל, וזה כולל אותנו כאן היום, יקבלו מאלוהים, יהיה בהתאם לנאמנות שלהם אליו. הוא יכול להוציא מים מלסלע ולהוריד מן, מן מן השמיים. כל מה שאלוהים דורש מהעם שלו זה להיות נאמנים לו. שלוש שנים של בצורת קשה הייתה תוצאה של עבודת אלילים של עם ישראל אנחנו רואים את זה פה בצורה מאוד מאוד ברורה והם היה, היו ממש בסכנת הכחדה אבל כפי שאנחנו ראינו לא רק הם לא רק עם ישראל גם הצידונים היו בסכנה גם העם הפגני היה בסכנה עם ישראל לא היה ממש אור לצידונים אפשר להגיד שזה היה הפוך הצידונים היו אור הפוך חושך לעם ישראל, ועם ישראל קיבל את החושך הזה בשמחה. ולכן אלוהים שלח את החסד שלו. אלוהים מונע מהם את הגשם, אבל הוא שולח את אליהו. לא יהיה גשם, אתם רעבים? הוא לא שולח גשם. הוא שולח את אליהו. הוא שולח את אליהו לצידונים. אלוהים שולח את החסד שלו בצורה של אליהו הנביא, קודם כל. אליהו היה צריך ללכת הרבה ברגל. <laughs> תחשבו איזה מרחק גדול זה יש לכם פה על המפה, אתם יכולים לראות את המפה של ישראל. זה מרחק גדול מאוד מאוד, ללכת ברגל. אנחנו לא יודעים אם הוא הלך ברגל, אולי רכב על חמור. אנחנו לא יודעים, התנ״ך לא מספר לנו, אבל כך או כך, זאת לא הייתה דרך קצרה. הציווי ללכת לצידון לא רק אמור היה להיות קשה נפשית לנביא, אלא גם פיזית, אבל תשימו לב, קודם כל הוא היה בנחל כרית, ללמוד את הלקחים של אלוהים. אם אתם נמצאים בחיים שלכם בנחל כרית, אתם שם בשביל סיבה מיוחדת, כי אלוהים מכין אתכם למצבים קשים בחיים שתצטרכו לשרת אותו. אם אתם חושבים שלשרת את אלוהים זה יהיה משהו שהוא פשוט, אלוהים יכול להראות לכם, אוי לא, המצב הנפשי שלכם יכול להיות כל כך קשה, שאתם לא תצליחו, אתם צריכים את החוויה של נחל כרית בחיים שלכם, כדי להיות נאמנים לאלוהים. מה עומד לנגד עיניו של אלוהים? אלוהים, עד כמה שזה נשמע מדהים, אפילו לא יאומן, אולי קצת לא הגיוני, אלוהים אוהב את הפגאנים האלה כמו שאוהב את הנינוויים האלה שהוא רוצה לשלוח להם את הנביאים שלו הוא רוצה גם להציל אותם מה שעם ישראל לא עשה אלוהים שולח עכשיו את אליהו לעשות האור של אלוהים עובר אל הפגאנים לאורך ההיסטוריה זה קרה במצרים עם יוסף בבבל זה קרה עם דניאל אנחנו רואים שאלוהים רוצה בכל הלב שלו להגיע לכל אחד בעולם כדי שידע שרק אלוהים הוא לבדו. הוא מתחיל מאישה, אלמנה מצרפת. האישה הזאת אין לה תקווה יותר. האישה הזאת איבדה תקווה. לא רק שהיא אלמנה, אין אוכל. אין מי שידאג לה. כל מה שהיא עכשיו רוצה, לאכול ארוחה אחרונה ולמות. ויקם וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים ויקרא אליה ויאמר קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר לקחי נא לי פת לחם בידך ותאמר חי אדוני אלוהיך אם יש לי מעוג כי אם מלוא קמח בקד ומעט שמן בצפחת והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי הוא לי ולבני, ואכלנו הוא ומתנו. זה מה שהיא מספרת לנביא. נראה לי שהנביא הגיע בדיוק בזמן, מה אתם אומרים? זה היה פרפקט טיימינג. עוד מעט כבר לא היה נשאר כלום. לא רק שאלוהים שולח אבל את אליהו לצידון, לא מספיק כל הדרך הארוכה הזאת, עכשיו הוא מספק את הצרכים שלו דרך אישה פגנית ועוד אלמנה, אבל הוא קודם כל היה בקרית בכרית העורבים הטמאים, הציפור הטמאה הזאת הביאה לו אוכל. זה היה לקח חשוב מאוד למה שמחכה למשימה שלו. אפשר להגיד שנחל כרית היה הטירונות של אליהו הנביא לפני שהוא הגיע לצרפת. בנחל כרית הוא מקבל אוכל מעורבים טמאים ועכשיו הוא מבקש מים ואוכל מאישה שהיא איננה יהודייה. אתם יודעים שמבחינתם של היהודים, הנוחרים בעצמם היו טמאים, ולכן נאסר כל מגע איתם. אבל השליחים של אלוהים כמו אליהו אינם פועלים על פי מוסכמות חברתיות. הם לא פועלים לפי מוסכמה חברתית. הם פועלים על פי החסד והאמת של אלוהים. האם אלוהים מעוניין באויבי ישראל לא פחות מאשר מעוניין באנשים שהם במקור מהעם שלו? אנחנו רואים שכן. יש את הסיפור הכל כך ידוע בברית החדשה על ישוע שנפגש עם אישה ליד באר ומבקש ממנה משהו שגם בתקופה שלו היה מאוד לא מקובל. אתם זוכרים את האישה השומרונית, מה ישוע ביקש ממנה? ביקש ממנה מים והיא בעצמה אמרה לו איך זה שאתה יהודי מבקש ממני לתת לך לשתוק? אתם זוכרים מה ישוע ענה לה? הוא בעצם עשה את מה שאליהו הנביא עשה כשהוא הודרך ברוח הקודש לצרפת הוא מביא לאישה רק את מה שאלוהים יכול להביא השיב ישוע ואמר לה לו את מתנת האלוהים ומיהו האומר לך תני לי לשתות היית את מבקשת ממנו והוא היה נותן לך מים חיים מה יש לאישה הזאת בחיים? מה היא בעצם יכולה לתת לישוע? היא יכולה לתת לו מים מה ישוע יכול לתת לה? מה השליחים של אלוהים יכולים לתת? הבשורה של ישוע היא איננה מים מן הבאר אלא מים חיים מאלוהים. זה מה שמשה רצה, שהעם ידע ויעביר לכל שאר העמים על פני האדמה. אתם לא צריכים את המים, אתם צריכים את אלוהי המים. את המים אלוהים יכול להביא לכם, אבל קודם כל אתם צריכים את אלוהי המים. זה מה שאליהו הנביא הביא לאישה האלמנה מצרפת. וזה מה שאנחנו חייבים לכל מי... שאין את אלוהים בחיים שלו. אנחנו יכולים לעזור לאנשים, ויש הרבה דרכים שאנחנו יכולים לעזור. אלוהים נותן לנו אפשרות לעזור, הוא נותן לנו אפשרות להעניק אהבה, אלוהים נותן לנו אפשרויות להשפיע על אלה שהם בסביבה הקרובה שלנו, לאהוב אותם, אבל מה הכי הרבה הוא רוצה שאנחנו נביא לחיים שלהם? אותו. <laughs> <laughs> באמת, זה מה <משהו> באמת רוצה. <laughs> להביא את אלוהי ישראל לצידון. להביא את אלוהי ישראל לבבל, להביא את אלוהי ישראל למצרים, לננווה ולכל מקום על פני האדמה. אלה הם השליחים של אלוהי ישראל שהם יוצאים מנחל כרית. הם יוצאים ממקום שמאוד קשה להם לחיות, שם הם לומדים כמה אלוהים הוא נאמן כאשר הם נאמנים לו. אתם יודעים, הדרשה הראשונה שישוע עשה, בדרשה הראשונה שלו, הוא הזכיר את האישה הזאת, בנצרת. הוסיף ואמר להם בנצרת, לוקאס 4, 24, 25, אמן אומר אני לכם, ישוע אומר, אין נביא בעירו. על מי הוא מדבר? הוא לא רק מדבר פה על עצמו, תשימו לב. העם ישראל אהב את אליהו מאוד? לא רצו לשמוע אותו, אין נביא בעירו, אין. איפה הוא הלך? היה צריך ללכת עד סידון כדי להביא את הבשורה של אלוהים. באמת אני אומר לכם, אלמנות רבות היו בישראל, אבל הן לא רצו את אלוהים. הם לא רוצים לשמוע את הנביא, לא רוצים להקשיב לו. אלמנות רבות היו בישראל בימי אליהו בעת שנעצרו השמיים שלוש שנים ושישה חודשים ורעב גדול היה בכל הארץ, ישוע אומר. אך אליהו לא נשלח אל אחת מהן כי אם אל אישה אלמנה בצרפת שבחבל צידון. למה דווקא אליהו נשלח לאלמנה הזאת בארץ הפגאנים? התשובה היא שעם ישראל לא צריך להיוושע מחוסר מים, אלא מחוסר נביא, מחוסר אלוהים, ולכן אלוהים שלח את הנביא שלו לאלו שלא הכירו אותו בכלל. לפגאלים לא היה לא מים ולא אלוהים. הם היו צריכים בעצם את אלוהי ישראל ולא את הגשם. ואליהו הולך אל האלמנה. כמה אירוני שהנביא שנרדף אליהו מוצא מקלט דווקא במקום כמו צידון. <אח> דרך אגב, אני, המילה הזאת, צידון, כל הזמן מזמזמת לי באוזן באופן אישי. אני, <אח> זאת הייתה העיר הראשונה שאנחנו נכנסנו ללבנון <אח> בשנת שמונים ושתיים, במלחמת לבנון הראשונה, וזה לא היה טיול, <אח> ואני לא ידעתי ממש הרבה על צידון, <אח> לא, היית, לא למדתי את הסיפור הזה כנראה מספיק בבית ספר. Ee, אבל הצידונים של אז או של היום, גם היום וגם אז, זקוקים לאלוהי ישראל. <אח> האם אנחנו מוכנים לתת לאלוהים להדריך אותנו בהתאם לרשימה שלו ולא לרשימה שלנו? <אח> לנו יש, לכל אחד מאיתנו יש רשימה. <אח> אליהו מוצא מקלט במקום כמו צידון, ומי שאמור לספק לו את הצרכים שלו זה מישהי שבכלל לא ברשימה שלו. זה לא היה חלק מהמשימות שהוא חשב עליהן בחיים. מה מחכה לנו מעבר לפינה? האם זה משהו שאנחנו תכננו? האם זה ימצא חן בעינינו? ואם לא? בסופו של דבר הנביא הזה, אליהו, היה ברכה עצומה. אתם מכירים את הסיפור של האלמנה. לא רק אוכל, אתם זוכרים מה קרה לבן שלה, נכון? אתם זוכרים מה אלוהים עשה, הקים את הבן שלה לתחייה? בסופו של דבר, הברכות של אלוהים מגיעות בצורה מאוד מאוד ברורה לכל מי שמוכן לשמוע אותו. זה בעצם הבשורה שעולה מנחל כרית, מנחל כרית לצידון. הדרך הזאת שגם אנחנו צריכים לעשות בחיים שלנו. האישה הזאת קיבלה לא רק את המים והאוכל, אלא גם שליח מאלוהים. אלוהים לא מחזיק אותנו רק כדי שלא נהיה צמאים ורעבים. הוא נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אבל במצבים שאין אה, סיכוי שאנחנו נקבל אותם, הוא דואג שאנחנו נקבל את זה בדרכים הכי לא הגיוניות שיכולות להיות. ושום דבר לא יכול אה, לעצור אותו. כשזה קורה, אחרי שאנחנו שאנ... אלוה... מראים לאלוהים שאנחנו נאמנים לו, ואנחנו עברנו את החוויה של נחל כרית, אז אנחנו מוכנים שאלוהים ישלח אותנו לאלה שצריכים אותו, והם לא יודעים שרק הוא אלוהים לבדו. אחרי נחל כרית, כמו אליהו הנביא, גם אנחנו נהיה מוכנים להגיע לכל מי שיש לו ישלח אותנו. איזה מין עולם מצפה לאנושות בעתיד? אנחנו קוראים בהתגלות על כוח על-טבעי שיקום ויגרום לכך שרק מי שיהיה נאמן לו, לכוח הזה יוכל להשתמש בכסף של העולם. התגלות 13, 16, 17, החיה גורמת לכך שהכול, הקטנים והגדולים, העשירים והעניים, החופשיים והעבדים ישימו להם תו על יד ימינם או על מצחם כדי שלא יוכל איש לקנות או למכור אלא מי שיש לו התו, שם החיה או מספר שמע אבל לעם של אלוהים יש את אלוהים יש עורבים יש את הרצון של אלוהים על מי אנחנו סומכים? על מי היום אנחנו סומכים? וזה מאוד חשוב העם של אלוהים לא צריך לדאוג יותר מדי. לאלוהים יש דרכים שונות כמו שראינו היום לתת אוכל בשביל העם שלו. במדבר האוכל שלהם ירד ישר מהשמיים. לאלמנה הקמח והשמן לא הפסיק לזרום כי ככה אלוהים רצה. הנאמנות שלנו לאלוהים לא תלויה באוכל שיש לנו במטבח או בכסף שיש לנו בבנק הנאמנות שלנו לאלוהים היא המפתח להצלחה בחיים שלנו ולהישרדות שלנו בנחל כרית שממנו כל אחד ואחד מאיתנו בסופו של דבר יצא לצידון. פרשה שלנו היום, פרשת ואת חנן, אלוהים נתן לנביא אליהו רק את מה שהוא יכול לתת. הוא שמח רק עליו אליהו וציית לדבר, לדבר אלוהים גם כשהדבר היה לו קשה מאוד. המטרה הייתה ברורה לנביא כמו שהייתה ברורה לישוע המשיח. יש כל כך הרבה אנשים בעולם שנמצאים תחת כוחות של רשע ועבודת אלילים. בזמן שאנחנו מדברים פה, יש הרבה הרבה אנשים שאינם מוכנים לקבל את הישועה של אלוהים, אבל הניסיון שלנו בנחל כרית יכול להוביל אותנו אליהם. כדי שאלוהים יפעל בחיים שלהם. אנחנו צריכים לסמוך על אלוהים, שישגיח עלינו ויספק לנו את כל הצרכים שאנחנו נוכל לעשות את מה שהוא מצפה מאיתנו. אלוהים יברך את כל אחד ואחד מכם הערב הזה ברוח נכונה, ואם אתם מגיעים איפשהו בחיים שלכם לנחל כרית, אלוהים ידאג לעורבים כדי שיביאו לכם את מה שאתם צריכים, ולא לדאוג כי כמו שאנחנו קראנו, אלוהים הוא לבדו, ואלוהים הוא גדול, וכל יכול. אמן. אמן. בוא נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך על דברך ועל ההבטחות בדברך, שכל אחד מאיתנו, אבא, יכול לקבל הזדמנות לחיות בעולם הזה גם במקום כמו נחל קרי. ובנחל הזה, אבינו שבשמיים, אתה הראית את הכוח הנפלא שלך בחיים של אליהו כדי שהוא יגיע בסופו של דבר לצידון. שם, אבא, אתה פעלת נפלאות לא פחות גדולות. תברך אותנו, אבא, שגם אנחנו בחיים שלנו כמאמינים נהיה חלק מתוכנית הישועה שלך וגם אנחנו, אבא, נעשה את הדרך מנחל קרית לצידון כפי שרצית. תברך כל אחד מאיתנו ששמע את הדרשה היום, תברך את הילדים, וכל מה שאנחנו נעשה בעתיד, אנחנו מתפללים שייתן כבוד לשמך, ושנראה רק נפלאות ובשורות טובות. אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, בשם של ישוע המשיח. אמן.